Hej Emma. Hej Anders. Så vi tilbage. Ja, simpelthen. Et godt, øh, vi taler jo om, det er et godt rådet program i dag. Ja, jeg glæder mig sgu faktisk lidt. Mm. Det synes jeg. Hvordan har du ja, det? har det dejligt. Det synes jeg er lidt allergi. sådan. Ja. Den årstid. Ja. ja, normalt har jeg allergi over for hunde og, øh, og heste. Det kan også være mig så på grund af hunden. Nej, oh, du har fået det øh, mm. ja, din skyld. Nå, vi skal hurtigt videre i teksten til dagens gæst, mm. Brian Lykke. Velkommen til. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Fedt, du gad. Så, of course. Hvad går du og... Øh? Hvad med? Øh, ja, jeg råder med lidt, øh, lidt podcast. Det kender I jo ja. øh, øh, øh, til jo. Ja. Og jeg laver en tv-serie også til DR2. Mm. Øh, anden sæson af Guru. Mm. Ja. Som, øh, ja, som, som, som tegner pisse godt. Mm. Fedt. Øh, og så lidt hyggere, og lidt hejere og lidt forskelligt. Mm. Det er jo dejligt, at øh, den serie. Ja, det vil vi sige. Øh, men også meget... Altså det er jo Simon Kramps øh, ja. ser. om så må sige. men øh, han er jo fra Silkeborg, jeg er fra Silkeborg, <laughs> vi er barndomsvenner, og det foregår i Silkeborg, så det er også lidt tæt på os selv måske. <laughs> hvor, mange det det mindre, kan... er, hvor mange af de karakterer, der er med, nu har, jeg, nu har jeg faktisk set hele serien fra enden til anden. Ja, fedt. Ja, og jeg synes virkelig, øh, den er sjov, og kender øh, os selv sådan nogle karakterer virkelig, hvor mange af dem er ligesom nogen, I kender. Øh, Stemme ligesom har skabt Ja, altså Man plukker jo sådan for forskelligt ikke, Og sammensætter en eller anden karakter altid Men altså, det er jo klart, at det, det, det, det er for vores gamle hjemby og noget, Det gør jo, at man ligesom Graver lidt der ja. dybere, end man plejer måske <laughs> <laughs> Brian, jeg ved ikke, om du ved, hvad det her program handler om <laughs> Jo, jo, jo, jo nå, jeg har det Altså, der er, mange, der er så skide mange podcaster ud, Og det er jo svært at høre dem alle sammen Det ja. øhm, Alle har en podcast, eller mindre Vores, det er jo en efterlysningspodcast, det vil sige, at vi hjælper vores lytter og følger på Instagram med at finde ting og sager, svar på noget, komme af med et eller andet. Så, så i dag, der skal vi ringe nogle stykker op og høre, hvad vi kan hjælpe dem med, og vores ja. rette for at hjælpe folk er ikke sådan, vi har haft et par stykker, øh, ja, ja. hvor vi ligesom har fulgt dem hjem, men ellers er det bare for at høre øh, folks historie. Hvorfor er det så vigtigt for dem, at lige præcis det her bliver fundet frem til dem? Ja. Så det er det, du har sagt ja til. Jamen, det lyder simpelthen så hyggeligt. Jeg glæder mig. Og øh, skal vi lige, øh, inden vi går i gang, ja. så øh, på Instagram, der er vi jo meget. Øh, der kan du lave de her spørgsmål om alt, Q&A. Mm -hmm. Har du prøvet det før? At Æh, lave dem selv? Nej, det har jeg ikke, nej. Vi har lavet en for dig. Jeg er ikke super stærk i Instagram. Der ved jeg godt, jeg sidder over for mig Men vi har lavet en Q&A for dig, og simpelthen spurgt vores øh, følgere, om de har et andet, de vil spørge dig om. Oh, yeah. Er du frisk på at svare på et par spørgsmål? Selvfølgelig. Skal jeg starte med en... Ja, du øh, du er så altså, jeg, jeg ved ikke, og det kan man sikkert google til. Jeg gjorde det faktisk også lige inden. Der er kommet sindssygt meget ind om uger. Ja. Altså, øh, ja, virkelig mange også. spørgsmål ja. omkring... Øh, ja, vi tager den allerførste her. Og jeg er, ikke, jeg er ikke helt stærk i uger. Jeg ved, jeg ved der er noget her, <laughs> altså et Rolex og sådan... Altså, jeg skal nok lige sige til dem, der så sidder som står spørgsmålstegn. Hvorfor er, ja. æh, hvorfor, er hvorfor er det jo? Altså, jamen, jeg, altså meget lang kort. Så øh, var min gode ven og kollega Thomas Warbær, ja. dengang vi lavede live fra Bremen i sin tid, ja. var han meget efter mig med, at jeg ikke gik med ur. Ja. Og han havde til gengæld købt et ur til 50.000. Jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt så meget penge for et ur. Øh, faktisk til en, en 3-4 år senere, der er vi Chicago sammen, og så viser han mig et ur hos en urmager, og så er jeg bare solgt. Mm -hmm. Og siden, der er jeg bare hoppet ned i kaninhullet, der hedder ur. Hvor mange ur har du? Jeg har ikke, og det lyder måske også svagt. det godt lyder så mange, men i, i ursamlerverdenen er ikke så mange, men jeg har en 13 stykker eller sådan noget det synes, synes jeg lyder så meget at yeah, yeah, altså man kan have et på gang også. Ja, jo, jo. skifter du så ud altså? eller er det sådan en collectors item som vi bare gemmer på? Nej jeg, jeg synes ure er lavet til at gå med ja. men altså nogle af dem er der er specielle og, og sjældne ja okay så derfor er der kommet mange spørgsmål ja det er helt det der er en der spørger Emma, du kan sige det allerførste spørgsmål hvad er det, hvad er det slags model en, Santos en, er du glad for dit Santos ur hvad er der med det ur? <laughs> Jeg er meget glad for min Santos-ur. Det er et øh, Cartier ur ja. øh, Og i øvrigt øh, sidste øh, var det første øh, pilotur, Måske ikke bare pilot men faktisk armbålns-ur mm. til herre. Okay. Øh, Og det var en øh, pionær-pilot, som hed Santos. Mm. Som var venner med Louis Karché. Og brokker sig over... Han er, for de har lomme-ur dengang, i 1904. Han, han, han brokker så over, han kan ikke sidde og flyve samtidig med... For der var ligesom ikke automatisk pilot dengang. Og så skal, så skal han feste med den der lomme op. Og så udvikler... Cartier, Louis Cartier et armotorter okay. som er opkaldt efter ham. Og det design er holdt til i dag. Hmm. Det synes jeg er meget fint. Ja, det er da så fint. Ja, God historie. Så ja, tak. Jeg er glad for mit standstår. Vi skal også høre lidt mere om priser senere, men Jeg ja, er altså jeg. Med, hvad man skal hoste op med for at få fat i sådan et et ur. Ja. Men uh, inden da skal vi lige have uh, fat i den første uh, vi skal hjælpe. Og det, uh, altså, det passer helt perfekt i øjnene. Det for en samler uh, til en anden. Mm. Anders, vi har dig med på telefonen, og du har også lidt af en samling. Vil du ikke lige fortælle os om den? Jo, det vil jeg gerne. Jeg samler på FCK, trøjer og merchandise. Øh, og er stor FCK-fan, og har ja, lidt over 150 FCK, tror jeg. 59? Nej, 150? 150. 150. 150? Hold der kæft, man. Og hvordan startede det her? Det tror jeg faktisk startede i 2016, hvor at, øh, at jeg, var be jeg, tror jeg, jeg begyndte så fodbold, og så, øh, og så havde min mor været med i en konkurrence på Facebook øh, øh, inde på FC Københavns hjemmeside og med et eller andet øh, et årskort til børnetribyne en gang for nogle år siden. Ikke? Mm -hmm. og, som de så vandt, og så, derefter, så begyndte jeg så at komme i parken. Og så for, for måske et, et år, halv år siden, så begyndte jeg så at samle på trøjer. Så er det taget overhånd. Men kun FCK, overhånd. Anders? Det er kun FCK? Ja. Okay, jeg har det også er, samlet fodboldtrøje, okay. da jeg var oh. Men det var for alle mulige klubber. Øh, og meget engelsk ja. og sådan noget. Men du holder dig til FCK, det er jo fair. Øhm, og nu spørger jeg måske øh, dumme og uvidende, Anders, men altså, for mange forskellige i min verdens er kun, der, der er én type fck tror jeg. men Der er der er mange forskellige. Mm. Er det med forskellige spillere, øh, så, eller er der altså, sådan... I hvert fald 150 forskellige. <gøk> ja, er der autografer på, og ja, hvordan, er det, sådan, det hvad, til? Ja, hvad, hvad er forskellen her i de forskellige trøjer? Men øh, der er jo det... Altså, der er jo hvert år, så kommer der en ny hjemmebane og så mm. nogle år, så kommer der en... Og så, og så kommer der også en ny udebane -trøje, og en ny, nogle gange tredje-trøje, og så er der målmændstrøje, målmændshjemmebanetrøje, mm. målmændshjemmebanetrøje, målmændshjemmebanetrøje og målmændstrøje-prøje. Okay, jeg kan godt se, at det er løb. Kan, kan, kan du vide, da... de... vide, hvorfor de laver nye trøjer hele tiden? Jeg ved, det er for at sælge dem. Anders, hvad har du brugt på det her? Altså, hvor mange penge har du, øh, har du brugt? Det tænker jeg ikke rigtig ikke. Men en del. Ja. Og hvordan får du råd til det? Du lyder ret ung. Øh, det gjorde egentlig i starten med at øh, købe... Nogle, altså tror, trøjer, og så til lidt af det, og så øhm, øh, og så øhm, og så, hvad hedder jeg det? Hvor skal du hen? Du prøver at så hvad hedder jeg det? <laughs> Så så, så jeg har jeg haft profit på det, og så nogle gange, så hvis jeg, så jeg køber måske sådan tre trøjer ind, så har han okay. tre trøjer, og så Øh, køber jeg tre af dem, og så har jeg en af dem i forvejen, den, og så okay. er profit en profit. Okay, så den gode øh, frem og tilbage Okay, du handler lidt. Ja ja, ja, ja, ja. Nå, Anders, vi vil jo selvfølgelig gerne øh, råbe højt handen for, at øh, hvis der er nogen, der har øh, nogle FCK-trøjer, de gerne vil sælge, øh, så kan de jo gøre det til dig. Men er der en speciel, du leder efter lige nu? Er der en, vi skal holde øje efter? Um, altså, der er, altså, der er bare generelt gamle trøjer, jeg de er virkelig svært at få fat i, grund af at dengang var der ikke den samme øhm, altså salg af det. Mm. Så der var meget mindre produktion. Øh, så generelt rigtig meget de gamle. Og så er jeg også i gang med at prøve at lede efter en hjemmebane-trøjer, fra den 93-94, mm. øh, og 94-95. Og så har jeg alle hjemmebane fedt. <laughs> wow, er det den du mangler? Okay. Ja, og så kan jeg ligesom begynde at... Umebane, tror jeg. Trøje, <laughs> trøje. <laughs> det stopper Shit. aldrig sådan nu. Fedt. Okay, oh. hvis N der er nogen, der har en uh, hjemmebane-trøje fra 93-94, så uh, kald ind. Som elen, så kigger vi på det. Ja. Anders, øh, jamen, held og lykke med samlingen. Jeg håber, den bliver større og bedre. Ja, simpelthen tak for det. Og held og lykke med medskabet. Okay. Ja, vi skal hjem til hovedstånden. Hej. Han kunne næsten være mit dit program øh, med, med folk der samler på ting. Jamen det er jo, det er jo meget smukt, synes jeg han siger også hvor meget, har du brugte det ved altså, det ved jeg sgu ikke. Nej. Det er jo bare passionen i det. Ja. Det, kan mm. jo, det kan jeg jo godt se mig. i. Det må jeg sige. Altså ikke lige i FCK, men Nej. Hvem holder du med, Brian? <laughs> Jamen, jeg kommer fra for Silkeborg, Silkeborg så sådan, ja, det for er er så... første gang i næsten 30 år, der er der jo noget jubelår, så det er jo dejligt. Er det i morgen de skal spille. Brøndby eller FCK og og det er det ikke? Jo, det er i morgen. Jeg skal i parken ja. Nå, okay. Spændende. Det går ja. at møde og, og andre steder Ja, præcis. Emma, et spørgsmål mere. Åh oh, ja, der er en, der er spurgt, hvad gør du, hvis Silkeborg vinder bronze i år? Åh, oh, jamen så... Hølgelig øh, <laughs> tage det nu. Det kan, være, jamen, det kan godt være, jeg tår, fordi, at jeg knipper en lille sår, fordi jeg synes, det, det, det påvirker mig meget. Jeg, jeg spillede jo klubben, da jeg var barn, og jeg boede faktisk... Jeg var nabo til det gamle stadion, så wow. jeg har det jo i den grad, den klub ind under Så, så, så ja, det, det er en lille smule følelsesladt for mig. Altså, det, det er meget, meget... Jeg er meget, meget at køre over det, på min stille og roligt jyske måde, men, men det er jo stort, ja. øh, det synes jeg virkelig, og, og dejligt, at øh, en ting det er, hvor de ligger, hvor de ligger. Nu skal jeg ikke gå fodbold i den, for, mm. for, for, for alvor. Endelig. Men en ting er, at de ligger, hvor det ligger. Noget andet, det er måden, synes jeg, som de spiller på og vinder på. Som jeg er, er utrolig begejstret for. Mm. Fedt. Øh. Men, men, men, men hvad jeg gør, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er og Jeg græder lidt. smider trøjen. Sådan noget. Der er faktisk en, der spørger, hvor tæt du var på at blive professionel fodboldspiller. Oh. Altså hvis du spurgte mig det engang, så tror jeg, jeg, jeg synes, jeg er tæt på. Men øh, jeg var nok jeg var nok langt fra. Bare det sådan. men jeg gik meget oppe, i, og vi, dæh, på det tidspunkt så var meget i sin fodbold også, så jeg kan huske at vi begyndte så at løbe ind på banen, så røg vi lige græsset og så slog vi korsetegn og kødte op mod himlen <laughs> sådan når man kan spille derude i en eller anden ja, sted i okay. <laughs> uh, mm. Hvad har vi her? Der kommer mange Ja, der er øhm, Hvad var sjovest at lave live for Bremen, er der en, der spurgte om? Og det, der var det, jeg synes, der var mange show, altså det var, generelt var det, jeg følte mig virkelig privilegeret at få lov til at være med, fordi det var det første og eneste gang, der har været sådan en slags show i Danmark. Det var, det var meget, meget stort, og der var mange der men der var virkelig også mange showting. Uh, vi lavede to faste formater de, de sidste par sæsoner som hed dels pedellerne jeg lavede sammen med Thomas Warberg mm. og rødvinsklubben sammen med Robert Hansen jeg synes ja. de to uh, det var en fornøjelse hver eneste gang uh, og man kunne også bare høre på publikum at, uh, at det, det, det slog lige igennem så de to de to ting det var det var det sjovt det var ret sjovt at lave på bren men altså som du siger der var nogle bomber eller du ved altså der var ja, nogen ærligt så elskede du det der lidt eller også havde du eller det var sådan men det havde jo kæmpe serie, synes jeg, ikke? Jo, det var helt vildt. Men det var også sygt at gå ind for foran fem, 500 publikummer og så videre, der sad over millioner og kiggede på, ikke? Ja, Det gav jo ja. en utrolig suspense, den ja. der live-ting. Det, det var jo helt vildt. Men, men jeg vil så sige, det var også som om, der gik... Altså, jeg ved, står fuldstændig, der var, var skævt og der var jo virkelig det var jo dårlige sketches, <skrød Empire> men man skal også bare tænke på, det var eddermame lavet under pres ikke? Jo. Altså, vi fik teksterne torsdag eftermiddag, og så var vi ligesom live fredag aften. Ja. Øh, men jeg vil sige, det, der gik en lille smule mod i os, at have det. Og sådan er det jo tit, desværre i Danmark, når ting mm. bliver store, ikke? Mm. Og der var utrolig mange, der også skrev, at ting er deres essens, penge kig gik til det, men, men det var jo TV2. Mm. <laughs> <laughs> sådan så bare sluk for lortet. Altså. <laughs> men lad mig lige, at I fik simpelthen teksterne til skete til sådan torsdag, ja. og så høvlede I bare igennem til fredag aften. Ja, fordi torsdag fik vi dem egentlig, kan man sige, men der skulle vi også lave de her optaget FPs som det hedder, ja. som var indslag i selve live-tingen, så det var, gik torsdagen jo med. Så når man ligesom havde fri torsdag, så var det jo egentlig bare hvis man kunne nå det Og ikke skulle noget torsdag aften øh, Hvor man jo også øh, jeg ja, for eksempel nogle gange Havde et, et, et, måske et firmajob eller noget Så, så var du ligesom øh, Bare på torsdag morgen Og så havde vi tre 4 øvre Og så var det på live ja. Men det var gav en utrolig energi Og det var stort dejligt hold Og sådan noget Det var virkelig en fornøjelse Fedt mm. Ej mm. Spændende Ja Vi skal øh, Flux videre til næste efterløsning Den har jeg glædet mig til Ja det ved jeg du har <laughs> Ja det kommer af et Facebook-opslag, og det kan være, at vi lige skal få lov at se noget på skærmen. Fordi mm. øh, det hænder jo, at, øh, at du graver lidt, Anders, øh, på det, det vilde yeah. Facebook, og finder nogle opslag. Yeah. Øhm, lad os se. Ja. Jeg læser højt. Hej alle mennesker. Jeg håber inderligt, at I kan hjælpe mig med at besvare dette det spørgsmål. Jeg har problemer med en person, som anklager mig for, at min kat har ridset hans mobilskærm. Ja. Mm -hmm. Og Linette, vi har dig med på telefon, Det er jo dig, der ejer katten. Ja, det er det. God dag. Vil du ikke øh, uddybe videre her historien bag opslaget? Ja, men altså, personen, som, som anklagede mig, det var i, at, at han har gået og anklaget mig et halvt år i, at min kat den har riset hans telefonskærm. Da han mente, at han havde været inde i hans hjem og så lå telefonen på hans bord... Og, og katten, den så flygtede, og han mente så, at min kat havde stået og ridset på hans skærm. Øhm, der blev jeg jo i tvivl med mig selv om, at, at, at, det, at det kunne en kat ikke. Men jeg ville jo så spørge alle andre katte-mennesker, om det var rigtigt, at en kat kunne rise en skærm. Hvad ja. er jeg så fik at vide? At det kan den ikke. Det kan den, det kan den ikke. No. Nej, den kan ikke rise en telefonskærm, uanset. Hvis den havde øh, hos, øh, sikkerhedsskærm på, altså det der filen på, mm. Nå, så der mobilen, kan det lade sig ja. gøre. Ja. Men en fave, en øh, telefonskærm, mobiltelefonskærm, er så slidstærk og er så, øh, så risestærkt, at det kan ikke lade sig gøre. Der skal en sten til for at kunne rise sådan en skærm. Ja, og sige, at man skal file din negler, hvis den skal kunne, jeg vil <laughs> det skal altså også, jeg vil jeg også skarp. sige. Ja. Jeg er at høre, hvad er det så endt med, med med din nabo indtil videre? Et halvt år alligevel, det er lang tid at, øh, ja. og, at gå. Ja, og, det altså, og vil han have, at du skulle betale for skærmen på vegne af katten, tænker jeg? Ja, han vil have, at jeg skulle betale for skærmen på vegne af min kat. Ja. Uh, <laughs> han bruger altså. så med, at han vil så sætte din far ind i sagen, som, som øh, han ved, at jeg er jo øh, god respekt for hans far, fordi at jeg ved, hvad han står for hans far jo. Øh, men det? hans far øh, hørte jeg så samme aften sige, hvorfor skal jeg indblandes i det her ja. <laughs> godt spørgsmål <laughs> det kan jeg godt se, at det ja. er et større drama ja, ja det blev et meget stor drama ud af det fordi og... faren opdagede mit opslag og så gik han jo direkte til knækken og sagde, hvorfor skal jeg indblande i ja, det her ja, det er noget råd og lige, ja. er du helt sikker på, at din kat ikke har gjort det? Ja, det er jeg, fordi den ældre kat, jeg har. Han er 10 år gammel i katteår, og så skal du lige gange det med syvser i maskeår, og han går næsten ingen steder. Nej. Så nej, det er ikke som kat. Det lyder ikke som, det lyder kat, ikke som hans værk. Kat, ikke Ej, jeg har også en er 70 det? år gammel kat, så skal han ned og mame gå <laughs> og vokke lige pludselig på telefon der, ikke? Altså. Ja, nej, ja. Så, en kat kan ikke rise en telefon Men kan katte ikke rise sådan, uh, biler og sådan noget, når de går no, rundt no, der no. Og Altså, spørger jeg bare. Uden, nu skal jeg ikke starte diskussionen igen, øh, men, øh, øh. Men, men, men kan de ikke det? Øh, jo, det kan godt lade sig gøre. Hvis du tager øh, katten og vil have den ned af, af din, din, øh, din bil, så kan det godt lade sig gøre. Fordi så sætter katten jo selvfølgelig klæderne i, fordi bilen kan jo være varm, lad os nu sige, på kølerhjemmet. Mm. Og det er en sommerdag, så er, er jo øh, kølerhjemmet jo dejligt varmt. Mm. Var det en så sommerdag? Så kan godt hvis, ja. hvis det er, at du prøver på at tage den ned af den. Ja. Men han var ikke kommet hjem, og så stod katten ovenpå på mobilen, og så prøvede han at få den væk? Det var ikke det, var ikke det scenarie? Nej, fordi min katte kan ikke fordrage den unge mand. Nå. No. Jeg skulle til at spørge, hvad er stemningen mellem dig og den unge mand i din nabo der? Altså, øh. Øh, skal vi ikke bare sige, at forholdet mellem mig og den unge mand, som er min nabo, det er meget anspændt for vi ja. ja. har ja. som naboer her. Ja. Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det tro Altså, vi, vi, ja. vi er glade for at høre, at du ikke er med at betale en regning, men jeg tænker stadig, at vi gerne lige vil spørge ud i plænum mm. til vores følgere, der måske er om de har oplevet, at det kan, kan lade sig gøre. Hvad hedder katten, Lise? Hvad ja. hedder den? Den hedder Kisa. Kisa. Kisa. Yes. yes. yes. Cool. Yes. men er det ikke bare at høre nogle flere mennesker om, jo, altså, men selvom bag, den er... Jo, men så prøver vi at finde ud af, hvad en kat egentlig kan, Risse. Ja. ja men altså, jeg har fået at vide... Altså, jeg spurgte, startede med at spørge min dyrlæge. Hun vidste ikke rigtig noget. Derfor spurgte jeg ud i Facebook, som har... Jeg ved, at der er mange katte her i byen. Og de siger, at den kan det ikke. Det kan den ikke. det tror jeg altså ikke. Nå. Det er mere alderen, jeg tænker på, ja. om den har hovede energien ja. til det. <laughs> Lille leve, ja. tusind tak, fordi du gad at være med. Det er Vette Køben. Hilsk i sig. Og en rigtig god aften. I måde. Hej. Ja, er der drama? Altså, ja, men du uh, kan høre, at det er lidt... Uh, <coughs> det er forskellige efterlysninger Nå, jamen, i violens det programmer. Det, altså, en, jamen, nabo-krig er jo ikke for sjovt. Det, det, det er det Det er jo et reelt problem, det her. Men, men den her var alligevel nyere, ikke? Uh, no. Eller det er ikke en, vi har hørt no. før. Men altså, de, de kan det der. De er altså... Ikke stole på dem, Ja. Du kan ikke stole på katten. Det kan man ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg ved sgu ikke, om jeg er helt overvist, den ikke gjort <laughs> Jeg kan ikke godt se den der scenario. Din kat og så stå med til... Altså, hvordan... Ja. Jeg, skal, jeg ved det ikke. Ja. Det er altid drama. Oh. Nå, øh, Brian, et spørgsmål mere. Mm -hmm. Hvordan kom du med i reklamerne for Spangsberg? Åh, oh, det, det, det, det bliver jo en kedelig svar. Altså, det, altså, sådan noget sker som regel ved, at man bliver ringet op af et reklamebureau, mm. og, som siger noget i retning af... Det er altid Københavnere, som reklamevåger. Du er pisse fede. Vi er pisse fede. Vi har en fed Det Hvad siger du til det? <laughs> øh, og Jeg synes, at... Øh, altså, jeg kan ærligt sige... At nu har jeg jo lavet dem, så jeg skal jo ikke være fedt for nogen på den måde. Jeg, jeg elsker flødeboller. Mm. Og, så, så, og jeg, jeg synes... Øh, jeg, jeg, jeg, jeg er jo altid lidt... det er en lille smule... Øh, om jeg siger, så sige farlig øh, mm. at gå ind i reklamer. Fordi at man skal prøve at være sikker på, hvad, hvad er det, man reklamerer for. Mm -hmm. øh, men jeg synes også, at... Øh, jeg, jeg må sige, at er rimelig... Det jeg er rimelig ufarligt farligt rimelig hyggeligt, og Hans Bangsberg, som har er en meget, meget hyggelig fætter, så, så jeg synes, det er i god mening. Er der nogen, du har sagt nej til gennem tiden? Det der, det gider jeg sgu ikke. Ja, jeg, jeg, har, jeg har sagt nej til nogle, nogle stykker, hvor jeg synes, at øh, ja, så, der, nogle firmaer er jo mere øh, sympatiske end andre, så, så mm. der har været et par stykker, som jeg, som jeg synes, har været sådan i. Mm. Og hvordan har folk reageret på, at du har laget, at begyndt at lave reklame? Om Det har jeg lavet i mange år. Altså, jeg, jeg, okay, jeg lavede min første reklam, det er mange år siden, solbussen, så, så tror jeg. Øh, så, så Men kan det, man mærke ja. det sådan, er der nogen, bliver fans sure? Nej, jeg tror, det hører lidt en anden tid til, på en eller anden ja. måde, fordi at, det er blevet så fast en del af, og man ved jo godt, at hvis vi skal køre rundt, så er der nogen, der skal betale gillet. og det, det er jo i, i vores branche, er det først er der mange, der skal, skal aflønnes på alle mulige niveauer, og så er det jo, er det jo bare, ja, er det bare kommet mere og mere, flere platformer, og det er sådan noget, der skal til, for at det ligesom kan, kan løbe rundt det hele. Ja. Så det føler jeg egentlig ikke. Mm -hmm. men, øh, men jo, altså før i tiden, da jeg begyndte i branchen, der var der, der mange, der gik langt på udenom, og der fik man da også sådan noget. seriøst Mm -hmm. Så det lå bare totalt ud mm -hmm. Men altså Ja, det må folk jo mene Altså det er jo, det er jo, det er jo fint nok Det kan jo også vendes om Altså i princippet er du jo en i sendetid På en stor tv-kanal Og så bliver folk mindet om at du er der Altså det kan godt være det er flødeballer Men alligevel så har det jo Man ser stadig dit ansigt oh, det, kan, det skal jo lige finde ud af hvad han laver nu Eller hvad ved jeg Så det kan jo også være noget positivt Jo, og så er folk jo øh, Eller folk mange Det øh, ser alle Har også synes de var Det er meget <coughs> sjovt Og så, så bliver det jo pludselig en plus ting I stedet mm -hmm. for at man går sådan siger, Uff, nu laver jeg lige en reklame. Jeg håber, det går. Men, mm. øh, men folk har sådan set været meget glade for dem. Så mm. jeg er meget glad for os bankspærs samarbejder. Mm. Vi skal videre til det næste. Ja. ja. Jeg ved ikke, skal jeg? Ellers skal vi bare... Ja, det var et lidt langt opslag. Det er, og det er et langt opslag, at du er for højre. Ja, men ja. Øhm, vi har Amanda med på telefon, som søger Flemming i I flertal. Ja, Amanda, du bliver nødt til at uddybe for os. Og hvor mange? Ja. Hvad er det, du søger? Ja. Hvem er det, du søger? Ja, hej med jer. Hej. Jeg søger folk, der hedder Flemming Sørensen. Og det gør jeg øh, af en lidt speciel årsag, fordi at øh, min søster Ida skal konfirmeres på lørdag. Mm. Og øh, min bror og jeg, han er på yngre mig, som min lille og jeg, vi laver øh, et indslag til, til hende på lørdag. Og øh, indslaget har først og fremmedt om vi skal lave en sang. Og så sidder vi laver den her sang, og i sangen er der en anekdote om, hvordan vores søster som ja, 3-4-årige fortalte vores far, at hun absolut ikke gad at hedde Ida alligevel, men hun heldere, at det hed Flemming øh, Sørensen. Ja. Og, ja og, det, og, det, og det har vi så kaldt hende siden. Wow. Øh, Flemming Sørensen. No. Ja. <laughs> men hedder I Sørensen, eller ikke, ikke, var det også dag. for noget? Nej, nej. <laughs> oh, nej det hedder, det hedder, det, altså, jeg ved ikke, hvor det kom fra. Wow. Men, øh, ja. Så, øh, og så sad vi der og brainstormede lidt om, hvad vi kunne lave, der var sjovt, og så siger lige libro, hvad med, at vi prøver at få folk, der hedder Flemming til at lave en hilsen til en. Mm, ja, ja, ja, det kan vi godt gøre. Det, lad os se, hvad, om Facebook kan noget, hvis vi laver et opslag derinde. Og det gjorde jeg så, og så gik der, ja, meget kort tid, og så havde jeg øh, 800 likes på et opslag i en gruppe, og... 500 likes i en anden gruppe, og sådan noget. Det stak helt af. Okay. Øh, problemet var bare, at øh, der var ikke så mange videoer, der kom ind. Jeg har fået tre videoer, og så videre. Okay. Nå, det er stærkt. <laughs> ja. Ja. Det kan også gøre, at blive mærket, ja. hvis man så kun har én video, med ja, én Flemming Se, hvad vi kunne skaffe. Ja, ja, ja. <laughs> men, ja. Men det er blevet ret positivt imod. Altså, folk synes, det er rigtig sjovt, og skriver, hey, hold os lige opdateret, op, hvordan det går, og sådan noget. Men øh, det kunne være lidt sjovere, at holde folk opdateret, om noget, der rent faktisk blev til noget, ikke? Jo, så, så jeg, jeg lød altså efter øh, folk, der hedder Flemming Sørensen, som har lyst til at lave en, øh, en video til min søster, og så skal vi klippe det sammen og vise det på lørdag. Okay. Fedt. Så vi er på en, ja. en, lidt, øh, vi er på en lidt kort deadline. Ja. Øhm, så folk skal vi med. Ja. Uh, yeah. Hvad skal de sige i klippet? Altså, øh, det behøver ikke at være noget særligt. Altså, det kan bare være, at de siger, hej jeg har i det, det med dagen og øh, kalde en ægte Flemming Sørensen. Mm. Eller noget af den stil. Ja. Yeah. Ja. Og hvad, hvordan finder du ud af, at de rent faktisk hedder Flemming Sørensen? Er det så ude på Facebook, at ligesom hedder det derinde, eller, eller, eller, eller hvordan foregår det? Altså, ja, yeah. yeah, altså, det, var, det var sådan umiddelbart, at jeg mm. tænkte, at... det øh, så altså, vildt, vildt at Facebook, om. Man... Ja, det skal gå rigtigt til, tænker <laughs> ja. jeg. Altså, det skal jo være en rigtig Flemming Sørensen. Det er rigtigt, <laughs> Bare vild med i den her konfirmationshilsen i, med i teltet ude i haven. <laughs> det ja, skal jeg bare. Ja, ja. Mm? Ja, der, er nogen, der er nogen, der har sagt, kan jeg ikke bare sige det, og så, altså, jo, det kan du jo i princippet godt, men det kunne være lidt sjovt, hvis du rent faktisk hedder Flemming Søren. Ja, men helt sikkert, ja. Jeg tænker også, ja. øhm, uden at komme med nogle fordomme med navnet Flemming Sørensen, så er vi måske også op i en, i en aldersgruppe, hvor at man måske er lidt afsløret, hvis man lige pludselig kommer som 13 år oh, og siger hej. Så... Ja, det er kan være, at der ikke er så mange flemser. Jeg tænker mm. ikke, at Flemming er et navn, der hitter så meget nu Det Nej, Der er der jo flere, der Ja, altså... Okay, så vi skal øhm, kalde ud til alle, som måske kunne have en far, der hedder Flemming eller... Kender du, der hedder det? Ja. En eller anden ja. ven. Ja. Familieven. Altså, jeg, jeg ved, der er mange Flemming så jeg har virkelig set mange, der er blevet tagget. Altså, det er helt <laughs> ja. absurd mange kommentarer med tags. Problemet er bare, at de grupper, jeg har slået op i, har været sådan private grupper, hvor der har, hvor det ikke har kunnet ud til dem, som ikke var medlem af gruppen. Mm. Så, mm. så jeg stagnerer ligesom på at få den øh, ud over stemmerne. Ja ved, at grupperne var private, ja. Mm. Jeg synes, det er et godt navn, faktisk, når man sådan ser det. Ja, ja godt det. det er jo det, der ikke er... Ja. Altså, vi ved jo ikke, hvordan statistikken er men jeg tænker den er ja. lidt ned ad kuglen. Ja. I hvert fald et dansk navn, ikke? Jamen, har vi ikke gjort, hvad vi skulle? Og jo, så, øh, og til sidste, mand, hvis, øh, hvis ja. vi får nogle videoer, eller øh, folk gerne vil sende videoer, hvor skal man sende den hen til? Altså, øh, enten til, til mig på Facebook, tænker jeg måske, kunne være en god mulighed. Øh, eller så har jeg en mail måske. Det ved jeg ikke, hvad folk de sådan mister til. Ja, hvad hedder du på Facebook? Jeg hedder uh, Amanda Ørsted Holm Nielsen. Sådan. Fedt. Mm? Ja. Det, Send jeres Flemming-videoer okay? til Amanda. <laughs> ja. Yes. Og så må I have en rigtig dejlig konfirmation. Ja, for sådan. Tusind sådan tak, og tak for hjælpen. Det var så lidt. Hej. <laughs> Hej. Det er jo konfirmationstid. Altså Det, det, det stikker fuldstændig af. Med alle mulige, altså, mod, er du ikke så meget på Instagram, men modtager du sådan nogle, kan du sende en hilsen til? Åh, øh? oh, jeg, jeg, jeg er faktisk meget på Instagram, ja, okay. jeg er bare ikke så god til at, til at udnytte, hvad det kan, ej, ej. Men, øh, men jo, jeg får en del, jeg siger, det var sjovt, da hun lige sagde, jeg tænkte, gud, jeg, jeg har to, jeg skal jeg har glemt at sende en hilsner til, til ja, okay. så det skal jeg lige huske, men jo, og det gør jeg gerne, det er jo mm. hyggeligt, ja. synes jeg. Mm. Synes du ikke, det er mærkeligt nogle gange, sådan, Hej. Jeg synes, det er så hyggeligt, jeg, jeg, jeg, jeg kan jo ikke lade være med at andet at også at tage det som en kompliment. Altså. Og især når er nogle unge på hovedet, der gider at se, hvad sådan en halvgammel står og meget laver. Det synes jeg, der er totalt optur. Så det gør jeg meget gerne. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Mm. No. Vi skal tilbage til nogle spørgsmål. Ja. Øh, der er en, der spørger, mm. øh, det er meget konkret. Øh, er du misundelig på Simon Kvams forhold til kongehuset? <laughs> at, øh. det, det spørgsmål går på, om du også gad at være venner med ham, som ligesom, øh, <laughs> han er. Øh, øh, øh, uf, det, må, det, har jeg, det har jeg simpelthen aldrig tænkt på. Det har det, det må jo være et nej. nej. <laughs> det retter du ikke lige rundt med, og jeg tænker satanskid. Nej, det, det gør jeg sgu ikke. Men altså, men det er da meget sjovt, altså jeg har haft fornøjelsen af at møde vores kronprins på, på smukfest, mm. selvfølgelig. Mm. Og øh, har jeg jeg jo fætter, så det kan da godt være, at jeg skulle til at være lidt med sådan i år, og ikke at være venner med ham egentlig. Kan, jeg, jeg tror, der er... Han... Du en lille <laughs> tror, det, ja. det kan da godt være, at jeg skulle til at gå efter det. Ja. <laughs> oh. Der er en, der spørger her, hvordan det har været at gå for skuespiller til vært. Øh, Ikke at det ene stoppet, men Nej, nej, nej Jamen, altså, ja, det, det må man jo sige Jamen, altså, det, det, altså, Jeg prøver jo generelt Ligesom at se, om jeg kan brede mit virke lidt ud Øh, og, og stadig lave onkelereg, børnefjernsyn, og jeg laver også stand-up og, og prøver at få tv-værter og, og lidt skuespil. Så det er egentlig det, jeg bedst kan lide, det er at, at prøve forskellige ting af og brede det ud. Øhm, og det, men altså, det er jo meget mere bundet opgaver at være vært, kan man sige. Mm. Og, og der er jo meget, mere, meget mere flere ting, der skal eksekveres korrekt mm. og sådan noget. Jeg skal selvfølgelig også i skuespil, men der er i hvert fald meget af det, jeg er med i, der, der er der noget mere fri Måde for at gå off script inden, vært. Ja, og, og, og, jo, og ligesom komme med sit eget udtryk, om ikke tekstmæssigt, så spillemæssigt og sådan noget, hvor, hvor vært er lidt mere stringent, men, mm. øh, men jeg kan synes ikke godt lide begge dele, så det ikke, jeg synes ikke, det var sådan en, ja, på den måde et, et kæmpe spring. Nej. Mm. Der er en også, der har spurgt, hvad er det mærkeligt, det skøreste, du har hørt nogen samler på? Mm. FCK, tror jeg. <laughs> Nej, det er jamen, Det er skørste. det, er, jamen, det er, og det er jo meget udbredt, og det er, jeg kan jo dårligt kalde det skørt, fordi der er så mange, men jeg synes alligevel lige, da jeg hørte det, altså det er Pokémon-kort, som oh, ja. er, er gigantisk, ja. kæmpe. Og, øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe forretning. Og det kan jeg jo så se nu, øh, altså, det, det er jo, ja, mange gør det jo, og det er jo en kæmpe ting, men da jeg lige hørte det, der tænkte, det er alligevel, altså, hvor man giver mange 100.000 for et eller andet ja. kort. Ikke? Det synes jeg var vildt, men altså omvendt. Det er jo også vildt at give vanvittigt mange penge for et 60 år gammel ur. Altså, mm. Så kan man jo bevæge. Ikke? Men det er også øh, virkelig stagneret i prisen på de her Pokemon-kort. Jeg, jeg har haft nogle snak med nogle venner, som øh, var øh, sublime samlere, øh, der vi gik i folkeskole, som i dag sådan, spotter lige et kort, der kan blive sølv til 100.000, som man bare har givet væk på et eller andet loppemarked tilbage i 2000. Ja, ja. Var ja, det er jo vanvittigt. over det, ikke? Lad oh, os oh. lidt af. Men altså, der er, jo det, men, der er jo ikke noget. Jeg hørte jo også en kvinde, som samlede på servietter, altså. Nå, det gør jeg også som lille, Nå, okay, okay. Ja. Så det er jo ikke... Ja. Det er jo bare, hvad man lige synes er fedt. Det er i en dejlig... Altså, det er billigere. Ja, ja, det er billigere. Vi skal videre. Der er en en SOS, der er en kan SOS. jeg sige. Ja. Og øh, det er simpelthen en, en, en der næsten lige har tjekket ind af, af døren her. Og ja. har vi Ole med? Ja, er det har du. Hej, Ole. Hej, Ole. Hej Ole. Ole, du lavede et Facebook-opslag øh, den anden dag, hvor du ledte efter en bestemt person. Ja, det gør jeg. <laughs> og jeg læser lige øh, op for dit Facebook-opslag her. Der står, ja flot, melder mig ind i single.dk, får fin besked fra Jette i Hadsund. Det koster lige over 1000 kroner at se hendes besked. Hvis du sidder derude og savner en at snakke med, måske mødes med, så er min pb åben. Selv er jeg 55 år i Orial, skriv gerne. Ja. Hvad er ø, problemet her med Single.dk? Det er for dyrt? Nej, men jeg, jeg blev sgu bare overrasket, ikke også? Da jeg gik ind og lavede min ø, profil ind, ja. øhm, og jeg lavede den en gang færdig, og så gik der ikke så lang tid til så sådan... Bum! Nette for at have son, der er et match. Ja. Og hun vil gerne... Ø, kontakter, og øhm, ja, og så se, hvad Jette skriver. Okay, så trykker jeg på den, og så står der lige det der med, det koster så lige øh, godt 1000 kroner for at få lov til at se, hvad Jette har skrevet. <laughs> <laughs> og så tænker jeg bare, det her det er, det er de, de skriver godt nok, at det er pure dansk. Pure dansk? Ja, synes, Ja, men jeg synes, det er lidt svindelagtigt. Ja. Øh, ah, ah. Og, og det kan jeg det, det kan ikke dokumentere selvfølgelig. Men øh, jeg synes, det var det tageligt. Ja, er det lidt bundfangeri, ikke? Når man tror, ja. at man kan... Det kommer selvfølgelig an på, imotering. hvad Jette, hun skriver om det er dyrt, kan man sige. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> men, øh, <laughs> men så gik jeg også en ind og skrev på vores lokale. Den, der du lige har læst op Ja. Øh, jeg ved ikke, hvad var det, du hed? Jeg hedder Emma. Emma? Ja. Øh, så gik jeg ind og skrev på vores de der lokale med Sundgruppen og ALS og, og Østerhugrub og sådan noget. Ikke? Og der var det så, jeg skrev, at Jette, hvis du er derude, og du også er medlem af Single D. så skriv lige til mig. Fordi jeg synes godt nok, det var, det var lidt travligt, det der. Ja. Men der må jeg, være nemmere nemmer Du har ikke hørt noget endnu. Og jeg, tror, og jeg tror faktisk, uden jeg har noget belæg for det, fordi jeg har også sidenhen fået flere øh, mails fra single.dk, at øh, nu den der, den der, den der, den der vil gerne kontakte med dig. Du har ikke oh. læst den bestil, du har fået. Hold da op. I kan bare glemme det, I? <laughs> Jamen, Jeg er faktisk inde på single.dk nu, ja. og med det samme ved, man jo mødt med en sød pige, der hedder Maria. Mm. <laughs> Så det ja. ja, det går det stærkt derinde, tror jeg. <laughs> ja, det går nemlig meget stærkt. Ja. Jeg er også øh, lidt nysgerrig på, Ole. Hvad, hvad har du skrevet om dig selv derinde siden? Det kan jo være, at folk er pigerne har ligesom tænkt, det der, det skal jeg vide mere ja, om. Stil. Det begynder at være billigt for 1000 kroner, vil jeg sige. Hvis ja, hvad, der er... ja, hvis det er der. Det Hva, der, det er der. Hvad, hvad, hvad har du skrevet om dig selv? Jamen jeg har jo bare skrevet Som jeg er som person Og sådan noget ikke også. Hvad står der, der? Kan du afslutte? Jamen hvad fanden står der? Der står uh, Jeg er 55 år Jeg er 40 pensionist, mm. ø, Har i Sødværen i mange år mm. Og øhm, Glad og optimistisk Og øhm, Søger en kærlig ven og, mm. Jamen altså Ja, sådan nogle basale, eller hvad hedder det? Ja, basale. Hvad hedder det? Banale ting, ja. hedder det vel? Mm. Ja, det er en god pakke. Hvad hedder det? Jeg kan godt, hvad jeg skal hvad, hvad jeg går lige? man lige, man skriver? som dame, 40 år i hvert fald. Ja, præcis. <laughs> ja. Det kan godt være, jeg lige skulle have slettet min browserhistorik, jeg kommer hjem til min, <laughs> min til <mine> hustru her. <laughs> Sengen, <det går. laughs> Ole, altså, og så er det en, en jette fra Havde Sund, vi leder efter simpelthen. Og du er lidt nysgerrig på, hvad, hvad fanden har hun egentlig skadet til dig? Ja da. Ja. Det forstår jeg godt. Ja. Selvfølgelig er det. Og der var faktisk øh, en af dem, der skrev ind på Aarhusund, øh, den der lokale siden, mm. at øh, så skrev hun til en anden menneske, kender jette? Det gav sgu ikke noget det ikke noget Ole, sindssygt. hvis vi nu finder Jette til dig hvad, altså, Er det så noget du vil tage nu ud hvad, hvad skal I lave hvis vi, hvis vi finder hende til dig Jamen det er helt klart øh, Hende vil jeg da gerne mødes med ja. Ja. Sige, Der kan ja, godt der... lige, en, lige en frokost så, Hvis det var spare 1000 kroner der. Ja. <laughs> Jamen, det, det er helt sikkert. Ja. Ja. Dejligt Ja men Ole, vi vil gøre vores, og øh, ja. Vender tilbage, hvis Hoved, vi finder hende. Jeg har at nogen fra de, de kommer ind i vores indbak. Giver sig til kælden. Ja. Ja, men det er bare helt i orden. Kan du køre det godt, Ole? Og kan holde med i mellemtiden. Ja, lige morgen. Det er godt. Hej. Hej. Kæft, han var sød. Ja, Jamen, så sød og det, det, det, altså, det er mange penge jeg håber at det er også ikke mange jeg håber det heller ikke det er perbestiller altså, like øh, jeg kan lige <laughs> altså, <Shit in> <laughs> jeg kan lige se Ole sidde foran altså, sig for en passerer der ikke og så klik Det er og så passerer tusind kroner altså, jeg laver også lige lidt opslag og må finde for andre vi går udenom systemet, ikke ja. så skal <laughs> Men mange jætter Men... kan det også være for havde sundt altså ja. det må være til at finde ja, ja. Ole, jeg ved ikke, Brian, hver gang der er vi nogen med, så tænker jeg, at kunne det være en karakter eller andet, du kunne have haft gang i? Ikke? Der er altså, dame med og, ja. og Ole, altså, ja. der er alligevel nogen sådan... Ja. Jamen, det, er, det er jo to karakter, det er jo to det var ja. meget, det, det er meget inspirerende faktisk. Unikke <laughs> i hvert fald. Mm. Skal vi øh, lige nupe et par spørgsmål, inden ja. så vi runder af? Mm. Vil du eller skal jeg? Jamen, øh, der er en, der spørger, øh, kan du hjælpe vores producer? sviger bror med at få et Daytona-ur. Jeg ved, om det er en. <laughs> altså, er det svært at få fat på? Jeg sidder og smiler det. Ja, ah, det er sjovt. Øh, ja. Daytona det korte, er et uh... rolex -uring. Jo, men det kan jeg sangs. Uh, det er faktisk ikke noget problem overhovedet. Men, men det koster jo 350.000, hvis man skal have det sådan. Man kan simpelthen godt få... Ja, sangs. Altså, listeprisen er 90, tror jeg. Men altså, man kan jo bare købe det på det okay. gode marked til 350. Så, så har man jo det. Så hvis der er penge nok, så, det, så kan vi sangs, finder det. Men er det det værd, kan det stire det så efter? Er det sådan ja, jeg, vil nok, jeg vil nok ikke gøre det lige, lige nu. Jeg synes, det er eksploderet lidt vældig rigeligt, lige mm -hmm. det her ur, og det er bare umuligt at få fat i. Ja. Mm. Det er jo sådan en mærkelig mekanisme, at der er så mange, der vil have. Og så er der så, øh, Hvad øh, kan øh. det der ur? Altså, hvorfor er det så specielt? Jamen, det er sådan lidt legendarisk ur. Paul Newman gik med Daytona, så så er det ligesom blevet legendarisk. Det, det er verdens dyreste armandsur, og så er jeg kan ikke huske, om der er et efterfølgende... Det er nogle år siden, om der måske er et par Philippe, der er blevet dyr. Men ellers er det det dyreste, jeg tror, det koster 120 millioner år, for et armatur wow. okay. i stål. Ja. Men øhm, ja, så det bliver sådan en, en umulighed. Så, mm. så, så, men altså, ja, de, de ligger derude til alt for mange penge. Mm. Og det er det, i min optik, slet er ikke værd. Men det... Ja. Og du må lige forklare forskellen. Du sagde, at man køber på det grå marked. Nej, men siger, det, er jo, er det, det? det er jo fordi, at øh, de autoriserede forhandlere, som forhandler Rolex, ja. de, øh, de får det antal, de nu får, men så, hvis de får, hvad ved jeg, fem om året, 10 om året, så er der måske i hver forhandler tusind, ti 10 mennesker, der vil have de uger. Så det er jo klart, det er, så bliver det svært. Ja. At, og så er der jo sådan nogen, der laver den lille finde de alligevel får lov for købe det, og så ligger de til salg. Uh -huh. Hos en forhandler bagefter. eller selv til en forhandler, som ikke er autoriseret. Men altså det er altså, Uret er jo kun cool nok det, og, ja. Ja, ja. Øh, og så kan de jo så sætte prisen efter efterspørgselen. Og den er så så heftig, så man kan sælge et ur, som jeg tror nok det er 90.000, cirka det koster på listen til 320.000, 330.000, 350. 350.000. Det er sindssygt. er ja. Jeg synes, jeg har hørt noget med, at hvis man er sådan en, der ligesom køber for de steder, så sælger du så kan man godt blive blacklistet for at købe. De det bliver man helt sikkert. Nogen, hvis igen. de opdager det, så er man en blacklist. Det er så ingen Så må man aldrig købe et der igen. Nej, det, det, det får man nok selv, det ja. mm. Den hel verden for sig, jeg slet ikke uh, Ja, men det er jo bare, det er sket de sidste 2-3 år, ikke? Da det, da det går så meget voks, og det, det har jo i mange år ligget lidt over lidt pris, men nu er det bare... Og det er der mange af Rolex-urder. Uh, mm. ja. Der er en, der også har spurgt, hvad er det dyreste ur, du har købt? Det er et... Øh, fra et, et, et tysk mærke, faktisk, der hedder mm. A. Lange und Mhm. Mm og det var dyrt. <laughs> Vær, gæmmer, væk, hvad gør du for det? Kom det? Ja. Hvad koster sådan en ur? det, øh, det, det jeg, jeg havde også lidt at bytte med og sådan noget. Men markedsprisen er cirka 200.000. Wow, Shit. wow, wow, wow. Shit. Ja. Ja. Det er også Tør man overhovedet ud. gå med sådan en ur? Øh... Nu yeah. vil have sådan en linke til mine altså, bukser de færste, også. Eller? De færreste ved lige, hvad det er. Jeg, jeg vil være mere nervøs for at gå med et uh, Rolex en, en aften uh, på Kongs Nytorv, jeg sige. Ja, Lars Seier er blevet uh, fiktet. Det er mange, der er. Ja, det er mange. Jeg kender det kender flere, der, Shit. der er blevet overfaldet og fået fået af de det der. Og det er Rolex altid. Eller Patek Philippe, ikke? Så det, det skal man passe på. Mm. Skal vi lige nå den aller, aller sidste? Ja, det skal vi. Det bliver vi nødt til. Ja, det, bliver, det er jo konfirmationstid. Um, vi har... Øh... Vi har fået en besked fra en pita, der hedder Emma, som mm -hmm. har skrevet til os, om vi ikke... Øh, og jeg tror, det er primært dig. Ja, Ring ja. til hendes lillebror, mm -hmm. Noah, som skal konfirmere os i... Lad mig se dato. Over morgen. Mm -hmm. Ring og sige tillykke med konfirmationen, og det vil vi selvfølgelig gerne. Apropos. I er også med til at sige til ja, ja. ikke? Jeg gider ikke være den eneste. så Nej, men, øh, skal, den skal vi op. ikke... Øh... Så øh, vi har fået at vide, at vi bare kunne ringe til ham nu, så lad os håbe, han den. Mm. ved han? Noah. Hej. Hej, hvem er det? Det er Nora. Hej Nora, det er Anders Hemmingsen. Hej. Hej. <laughs> Jeg vil da bare sige tillykke med, at du skal konfirmeres i år morgen. Tak. <laughs> du, øh, vi har jo fået en besked herinde i vores podcast helt væk fra, øh, fra din søster om, at øh, både at vi skulle ringe og sige tillykke med din konfirmation, og så også tage lidt piss på dig. Hvorfor, øh, hvorfor synes hun, vi skal det? <laughs> Det ved jeg ved ikke. Jeg tror bare det er, fordi det er sådan hun er. Ja, okay. Hvad, hvad skal der ske til konfirmationen nu? Mm, vi, vi skal først i kirke selvfølgelig, og så skal vi hjem øh, ud at tage billeder ved en syge. No. Hvor <laughs> ja, det vi skal. vi skal ind, til, øh, ind til ind til vores eget hus og så spiser spise, så der slås jeg så altså Fedt. Det lyder, det lyder fedt, mega nice. Slå også maskinen sammen. Okay. Jeg vil også gerne sige til lykke. Jeg hedder Brian Lykke. Så tillykke lykke. <laughs> tak. tak. Ja. Er der, altså det synes jeg lyder mega nice med mm. slåser maskinen. Ja, få foran lidt vodka i, så kører det. Ja, nej, nej. <laughs> Hvad ønsker du dig, nu i, i gave? Øh, jeg ønsker mig penge og en rejse, til, og noget, en rejse til en fodboldkamp. Okay. Og hvilken kamp? Æm, Barcelona nok. Selvfølgelig. Mm -hmm. Det lyder ja. sgu dejligt. Ja. Jamen altså, Nord, vi håber, du får uh, verdens bedste dag. Ja. Bliver fejret godt i en familie. Kæmpe tillykke herfra. Ja, og så uh, giver en krammer til din tak. søster. Ja, <laughs> det sker mig. Det er godt. Hej. Hey. Hej. Han var sød. Jeg, jeg er så dårligt sådan noget. vi skulle have lavet pis med ham. Det det er jeg ja. glemt. Vi skulle have sagt, sagt det med. Du har set et andet til mig. Hvad fanden nej, er det? Nej, det er det, det er nej, man hende hende svært hendes. at lave pis med, en, når, man med en, når man starter med at sige, vi får ved vi skal lave pis med. Dig. Ja. <laughs> det er simpelthen <der>, <laughs> oh, ja. Det ikke som en, jeg vil lave pis med, så jeg skulle lige. voksen, ikke det, meget stille roligt, renne sådan, det er bare det her der kommer til at foregå. Billeder med søn. det er også meget sådan det. Helt lige glade. Fint nok. Super. Good. Brian, oh, vi er færdige. Hvad, I fremtiden, hvad kommer der til at ske? Du, har løftet, altså, du laver lidt histop her. Og sådan, er der noget, du sådan, konkret kan sige, det her skal I glæde jer til? Øh, altså, skal jo, jeg synes jo, man skal glæde sig til. Altså, nu spørger du, så jeg vil jeg gerne rekommende det. Mm -hmm. Jeg laver en podcast, der hedder Undskyld, vi råder. Mm -hmm. Og, øh, og der, der sætter vi lidt ekstra strøm på nu her. Vi, vi har jo lavet 105, tror jeg. Mega populær podcast. Ja, det altså, er det er I må Danmarks mest lyttede ikke det? Jo det, jo, det tror jeg. Ja. Øh, og vi, øh, vi udkommer snart med en øh, app, hvor der ligger en masse programmer, mm. som man har hør, kunne høre snak på i, i, i podcasten. Øh, så den synes jeg, at man skal gå ind og downloade her sidst i maj, så den ligger der. Så skal man høre noget af podcast. Fedt. Og vores lyttere jo også øh, er her på, på, på programmet ret unge. Og ja. det kan være, at de ikke lige ved, hvad er det, det går ud på, vi råder, hvis du kan kort beskrive ja, det. Ja, hvis jeg kort skal beskrive det, så, så kom det så af, at Radio 427, altså det er rigtigt, Radio 427, øh, jo, <laughs> øh, jo lukkede på et tidspunkt. Øh, og så var der lidt palaver om det at Radio 4 fik. Så, så prøvede vi egentlig at lave sådan lidt, nu starter der endnu en dansk taleradio, mm. i, som en kommentar til Radio 4. Øh, så det er jo egentlig, der det kom fra, så det bare voksede sig selv stor, kan man sige. Mm. Nu tænker vi egentlig ikke så meget på hverken Radio 4 eller, eller Loud, øh, eller hvad de ellers hedder alle sammen. Mm. Øh, nu, nu kører vi egentlig vores eget løb. Så det, mm. Ja. Mm. Vi skal nødt uh, at finde app'en. Det skal, vi. Finde det skal vi. Og så er der guge, hvornår? Øh, det ved jeg faktisk ikke. Det det ved ikke. Vi, vi optager nu. Jeg ved, okay. jeg, jeg ved faktisk ikke, hvornår den kommer. Det, jeg, jeg tror ikke engang, at der måske er noget, eller hvad fik noget, jeg har fået at vide. Nogen dato. Okay. Men så, så, også noget at se frem til. Det jeg skal også jeg også glæde jer til. Ja, ja. ja hjemme yes. Brian, tak fordi du gad at være med. Det det, var, tak fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse, at du var med her og løse diverse <laughs> efterlysninger i Øst og Vest for Katte og skærme. Jo, men så, så siger det. du unglytter, altså øh, tak fordi I lyder med ja men der er der også øh, oh, ja. Ole og Katte. også. Det er jo så sødt. Det er jo mm. en fornøjelse. Mm. Mm. Emma, hvis man har en efterlysning? Så skal man skrive til os på Instagram, helt væk podcast. Ja. Så tager vi et kig på det. Mm -hmm. Tak for i dag. Hej. Hey.